Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell 107.8 de l FM també a radiopalafrugell.cat i avui doncs parlarem del canvi d'ubicació que en els propers dies doncs, es farà a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Palafrugell a l'OH que canviarà doncs, es morarà uns metres i per parlar-ne d'aquest canvi d'ubicació i què es busca o, o quins objectius persegueix aquest canvi doncs en parlem d'una banda amb la responsable tècnica d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palafrugell, la Lídia González, bon dia. Bon dia. I també tenim el regidor, doncs, d'Atenció Ciutadana, Marc Eres. Bon dia, Marc. Bon dia. Doncs gràcies per venir aquí, explicar-nos, doncs, aquests canvis, també, doncs, perquè eh, la gent que ara aquests dies no passi per l'OAC i no vegi el cartell, doncs, que també ho sàpiga. Eh, canviem d'ubicació. On ens posem, Lídia? O Marc? Ens movem un metres i mirem la façana de l'Ajuntament cap a l'esquerra, el que era l'antiga biblioteca i que fins uh -huh. fa uns uh, setmanes era on es gestionaven els tributs, uh, on hi havia el xaloc, per uh -huh. exemple. Uh, havia quedat aquest, aquest espai lliure i ara, doncs, uh, de fet, si heu passat per, per aquesta vinguda Josep Pla fa uns, uh, unes setmanes, s'estaven doncs fent unes obres uh, de millora per millorar l'accessibilitat, no?, en aquest espai, també? Sí, en aquest cas s'ha fet una rampa, perquè la rampa que existia no... Havia quedat petita, s'ha fet tot el, tot el sistema de rampa d'accés, d'accessibilitat. També aquest espai nou el que ens permet és, és donar més, més cabuda a, a, a tot el volum de gent que tenim a la UAC. El lloc que teníem fins ara s'està quedant una mica petit. Mm -hmm. Ara us volia comentar, no? Què perseguia aquest, aquest canvi d'ubicació? El principal és a, a, aquest, perquè quan passàvem perllà davant doncs vèiem les cues eh, que es formaven i fins i tot que podien sortir al carrer Sí, sí és cert ah, ah, el canvi ve, ve donat per això eh? perquè nosaltres a l'oficina ten, tenem un total de 22.000 persones al any o sigui és entre, entre 80 i 100 persones al, al dia i aquest volum de gent ah, de, de, de, de ciutadans que venen a fer tràmits en, ens havien fet que, que el, el, el lloc que teníem actualment era inviable completament uh -huh. vam estar buscant on era la millor, la millor opció va haver-hi Uh, l'oportunitat de venir a aquest d'on estava abans recaptació, per uh -huh. recaptació s'han anat a Xeloc i bueno, van, van començar a fer les, les, les obres d'adequació per, per posar-nos allà. Uh -huh. Aquest canvi doncs, es farà aquest divendres, 2 d'agost. Serà el primer dia doncs, que ja els ciutadans hauran d'anar a, aquest, a aquesta nova oficina, no? Bé, el dia 2 d'agost tindrem serveis mínims. Perquè fem el trasllat, mm -hmm. o sigui, eh, jo aconsello que si s'han de fer algun tràmit que vingui a partir del dia 5, perquè el divendres serà una mica complicat. Sí que tindrem una taula habilitada per si hi algun, ha algun tràmit urgent que s'ha de fer, però no estarem tots els tramitadors que estan, no estaran no estaran de cara al públic, estaran fent el trasllat, perquè ho han de fer, el mm -hmm. trasllat, d'acord? Amb aquest, eh, ara ho comentaves tu, no? aquest volum de feina que teniu, 80-100 persones eh, diàries... Eh no sé si et correspon a tu respondre amb això poder més el regidor, però eh, haurem de mirar d'ampliar també el personal de, de la detenció ciutadana, Marc? Està pensat la, la nova ubicació, ja hi ha un espai habilitat per a una nova persona d'atenció, per tant hi ha una taula més que de moment encara està buida però sí que la previsió és que es pugui ocupar. També dir afegir que el canvi de ubicació també donarà una resposta a una de les demandes de la, de la gent que tenia, que era separar físicament l'espai d'espera de l'espai d'atenció. A, a, a la nova ubicació, que és molt més àmplia, mm. hi ha una separació que facilitarà, primer, la gestió de les cues que es puguin fer, esperant que no siguin gaires, i l'atenció serà molt més pausada i tranquil·la perquè no tindran el xibarric a vegades, si es podria arribar a formar si hi havia molta gent esperant mm -hmm. Perfecte, doncs eh, es millorarà també en aquest sentit millorarà doncs, pels propis usuaris i també pels treballadors, no? En també pels treballadors sí, mm -hmm. per tots els dos, dos costats, sí. Mm -hmm. Doncs, uh, aquest canvi, uh, que a partir del 5 d'agost don ja estarà més, uh, ja, ja estarà en marxa, no? aquest, uh, el dia 2 doncs serà, serà per, per fer aquest trasllat. També suposo que s'ha triat aquest mes d'agost, eh, uh, perquè podés un mes amb, amb menys volum de feina, no ho sé, eh? Sí, de fet, de fet sí, el mes d'agost tenim menys volum de feina, eh? I per això s'ha triat aquest, aquest mes per fer per fer el trasllat. Eh, uh, penseu que nosaltres, clar, el, cada mes tenim una afluència de 1.200 persones. I aquest mes d'agost baixa, baixa bastant. No? S'ha aprofitat aquest mes per fer aquest canvi. Uh -huh. També ara hem incorporat... L'AUAC és, és, és, és un servei que cada vegada té més tràmit i té, i té més afluència de, de, de ciutadans. Ara, últimament, hem incorporat els pagaments, o sigui, amb targeta de crèdit, dels impostos. Clar, això també fa que vingui més gent a la l'AUAC. I amb aquest nou espai s'intentarà gestionar millor aquest, aquest, aquest, aquest nou servei que donem. Mm -hmm. Uh, perfecte, doncs aquestes uh, modificacions que ajudaran el dia a dia de, tant de treballadors com d'usuaris uh, uh, aquest canvi, doncs que ja es farà el dia 5 d'agost en, en plena en plenitud, uh -huh. i d'un altre, doncs dels canvis que ja es va fent de forma progressiva, no? És aquesta uh, deixar precisament el, el paper, no? Uh, I que els temis cada vegada siguin més de forma electrònica ho comentàvem quan vas venir a fer aquí aquesta entrevista que, que et van fer sí. fa unes setmanes, doncs que malgrat que s'està apostant per aquest canvi també doncs, intentaríeu que les, les persones que tinguin més dificultat no, a, a adaptar-se doncs, també doncs, intentar li donar un cop de mà no? uh, malgrat que ara m'has dit Lídia fora de micròfon que uh, cada vegada són més no, les persones sí. que, que tramiten en línia cada vegada són més, cada vegada tenim... Aquest any, el 2018, hem tramitat més de 7.000 tràmits en línia, o sigui, que l'augment ha sigut ha sigut molt, molt gran, però clar, hi ha, encara hi ha tot el món electrònic i hi ha un segment de la població que, que resta fora. L'AUAC una de les coses, un dels projectes que té en marxa també és aquesta, aquesta ciutadania que queda fora d'aquest món digital, el que ha de fer és assistència mm -hmm. assistència en, aquest, en certificats electrònics en com electrònicament ja no serà només anar a la UAC i presentar un document i m'ho posen un segell i me'n vaig cap a casa sinó que tot això haurà de ser electrònic i serà els tramitadors que estan a la UAC que ajudaran a aquestes persones que no tenen aquests certificats i aquestes eines per tramitar Facilitar, doncs, Facilitar també en aquest cas és important, no? Estar també al costat d'aquestes persones que poder doncs, els costar més, òbviament Sí, no, no, és el que comentava que l'entrevista d'aquesta feina de facilitador de ser assistencial i d'atenció al públic presencialment per facilitar també aquesta mica de transició cap a l'administració electrònica. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, amb aquests canvis, que no sé si comportaran també un canvi d'horari o tot segueix igual? No, el horari esperarà està bé. Una de les coses que sí que vull remarcar és que eh, tenim la ciutadania... Eh, fa serveis de, de la UAC en el tram horari entre les 10 i les 12.30 és on ten tenim més afluència de persones i on formen les cues uh -huh. però l'horari de la UAC és molt ampli o sigui, nosaltres obrim, des de les de dilluns, obrim dilluns dimecres i divendres de les 8.30 a la 1.30 uh -huh. i dimarts i dijous fem continu horari continuat i obrim des de les 8.30 fins a les 6 de la tarda o que sigui, aquest, jo recomano que en comptes de venir a aquests horaris, aquestes franges que trobareu cua, o sigui, si la ciutadania pot venir amb uns altres horaris que tenim en aquesta amplitud d'horari que tenim. Veieu, no? Ara tu deies que hi ha aquest pic entre les deu quarts d'una, en canvi aquests dies que les tardes no s'acaba d'aprofitar per part de la gent? Sí, mica en mica es comença a conèixer el servei, ja fa molts anys que el tenim, però mica en mica s'està aprofitant però es podria aprofitar més. I sobretot també els trams horaris, a vegades entre la una... I les quatre mm. que tenim obert dimarts i dijous, aquest horari sí que és el que més flux tenim d'afluència de, de persones. I jo, bueno, doncs pues és un horari que si no se sap poder d'aquesta obert és molt més ràpid perquè entres i en un moment t'atenen doncs eh, si esteu escoltant i no ho teníeu present doncs sapigueu doncs, això, no? que si aneu cap a les 11 podés, quan heu de fer cua i si aneu doncs, aquests dimarts o dijous eh, a partir de, després de dinar ben doncs segurament podrà, podeu fer el tràmit més ràpid això ara, la, això ara que dèiem de les noves tecnologies i tot si ho mires a Google, no? en els llocs et posa no? la fluència, la fluència de... <ríe> segurament al banc, doncs, a les 10, a les 11, a les 12 doncs, sortirien sí. les barres aquestes de fluència de gent doncs, més altes que no pas als altres horaris i per tant és bo saber-ho per si doncs, hem d'agilitzar els tràmits o no ens agrada fer cua, doncs tenim aquesta possibilitat. Mm, respecte a aquest canvi, aquesta tramitació més electrònica que, que es camina. De fet, l'Ajuntament de Palafrugell doncs, és un dels municipis dels comarques de Girona, doncs, podríem dir, no sé si pioners, no? en el sentit, hem, hem rebut molts premis en aquest sentit. Sí, és, és, és veritat. Uh, Vam rebre, ja fa dos anys consecutius, que rebem uh, O, que és l'Administració Oberta de Catalunya, que és l'organisme que dona aquests premis, aquests reconeixements. Va fa dos anys que fem, tenim el segon lloc de tota Catalunya. De, en el tram de població de 20.000 a 40.000 habitants sí, estem fent les coses ben fetes que ara ens queda molt camí per recórrer però de mica en mica anem, anem, anem fent i, i, i les coses es veuen que les anem ben fetes, ben fetes quan hi ha aquests reconeixements per part d'un organisme ester Clar. que és el que t'ha de, de més encara la feina suposo que clar, això també anima en el sentit que a vegades doncs, eh, quan som, sobretot al principi no? quan es van posar aquests canvis doncs, suposament hi hauria molta gent que veiem un recel i fins i tot gent de dins de l'Ajuntament no? que no acaba de veure clar i poder encara passar ara i per tant aquests reconeixements dius bueno, eh, anem pel bon camí no? el recel, això comporta un canvi de cultura eh? organitzativa en, en, quan tu poses sistemes electrònics el recel és més, més, més, més fort dintre de, de, de l'organització organització que no fora. Fora, al final, les coses es fan d'aquesta manera, us ajudem a fer-ho, i de mica en mica ja la ciutadania ja, ja, ja ho veu. Dintre, o sigui, hi ha un tot, tot, tot un sistema organitzat que s'ha de canviar. Clar, el paper... Ho aguanta tot i l'electrònica el món electrònic pues, hi ha fallos a d'ordinadors i en fall bueno, d'internet, mm -hmm. però bueno, clar però, però bé o sigui mica en mica al final to, tots nen cap aquí no? cap a tot un, un món sense paper. Mm -hmm. Allò de, del mite de l'oficina sense paper però pues, mica en mica nen cap aquí. O sigui, costarancara era una mica però. Mm -hmm. però bueno, Donc uh, aquest és el camí que seguim i Tornem a remarcar no Marc que tu com a regidor doncs, des de la visió més política i també d'aquest doncs, contacte amb les persones per eh intentar, doncs, eh, la voluntat és que, malgrat que hi hagi aquest canvi, doncs eh, poder fer aquesta tasca de facilitadors i fins i tot d'assessors, doncs, perquè a la gent doncs, que li costi una miqueta més doncs, eh, se'n puguin sortir, també. Exacte, és que la, la finalitat és aquesta, eh, també, com a regidor de Medi Ambient. Mm -hmm. home, eh, paper, eh, sí, ho aguanta tot, eh, però també es podem acostumar que... El, el, el, el, Uh, digital tingui exactament el mateix valor uh, formal i presencial i legal que el paper tangible eh? per tant, uh, anem cap a una administració amb, amb menys just de paper per tant, una mica més uh, racional en aquest aspecte i això comporta, evidentment que la gent que encara depèn molt del paper tingui la confiança i la, i la certesa de que tota la tramitació electrònica té la mateixa validesa i se l'acompanya en aquest sentit Mm -hmm. mm. Molt bé, doncs uh, Lídia González de Marketers, crec que ho hem explicat tot, no? No, ha, no ens queda més res més no explicar respecte a aquest canvi? No, jo sobretot remarca això, que el dia 2 fem el canvi i que a partir del dia 5 estarem plenament operatius. Doncs com diu la Lídia, eh, tinguem en compte doncs, que el dia 2 és el divendres doncs és un, un, és el dia doncs que fan els canvis i per tant, doncs, si no teniu alguna cosa molt urgent, doncs, millor o, o veniu a fer-la dijous eh, o si no us ho espereu ja la setmana que ve el dia 5 doncs, ja estaran totalment operatius per tant, eh, doncs ho podíeu estalviar, doncs, aquestes... Heu eh, d'esperar una miqueta més perquè, doncs, eh, només hi haurà, en aquest cas, serveis minis a, a l'OAC. Lídia, eh, Marc, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Gràcies. Gràcies a vosaltres.